ان د دې نه ده د سورت الحشر هغه شروع کیږي سورت الحشر دا مدنی سورت ده یی نه د نوې السلام د هجرت نه وروسته نازل شوې او دا رنگې په سورت کې سلیری شېت نه دي او د ری روقات دي او د دې سورته ما قبل سره مناسبت او د اندې چداغي په اخر کې ویل شو الای نحسب الله هم المفلحون چې کوم دل دا لا دا کامیاب ده نزل تد کامیاب سبب ذکر کیږي چې د الله تسبيح ویلو د الله باقي بیانول اندارنګي داغه په اخر کې ذکر شو حزب الله هم المبلहून او دلته پیپ ته داګه وګورا نو عزیز حکیم راغله هو العزیز الحکیم نو فلاح ورګون کې هغه سوک دے ند فلاح ورگون کې د ذات تذکرہ موجود دا چې الله تعالی دی غالب دی او حکیم او حکمت وال دی بیاوس امتیازی امتیازیت دی صورت نو دوه خصوصیات یو واقعا د ایجلا د بنی نظیر د جلا وطن کول د يهودو د قبيله تفصیلن او دارنګ په خره کې آیات او صفات چې تقریبا ډیر زیات نمونه په خيري ایتونو کې دا الله جل جلالو ذکر شوی دي دارنګ بل ځګه تفصیلن نشته بیا ځوره مسحف عثماني کې یعنی د مسحف کې چې موږ مخه ددنو یو کم سپیتم نمبر دی او داننگی دا اسمان نا نازل شوه هغه ایک, ایک نمبر کې دی او رست دا صورت بیینین او مخ که دا صورت نور نا نازل شوه ده بیا خلاسه دا دی صورت ابتدای که تسبیح و توحید تسبیح بصرف دا اللہ دا پاروی ټول کائنات مسله د توحید دا او بیا ور په سي ذکر کیږي کی د بنو نظير د جلاوت نه باقي کم تخفيف د دنياوي د چسوک د الله نافرماني کوي نو دا رنگي کار وو سره کیږي کم ځایږي سرو شو بیا تقسيم د مال فېد غنیمت داږي ذکر کیږي کی بیا زواجر دي منافقانو باندې زور ني دي بیا مسله د توید د سر د دلایلونه بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله تسبیح وید الله د بارانو جمی کائنات تسبیح وای ما فیس سماوات تسبیح سو کوي سجدی پس مانو کې و ما بالارض سجدی بزمک نچې د کوم شی شان قابل ده د دې چې دا الله پاکي بیان کینو الله پاکي بیان نه او تسبيح الله د بار د اعتقادن دنا کې د کوم الله منزه غني د غير الله نه عاملي تور بم چې کم عبادت کې په حق کې با الله سوک سر سوک نشری کې که موږ څه کې زکات که حج کې نوبه خالص د الله د پرګې تسبیح ویل کیږي پاکت او پاکی د الله د پر او په اعتبار دا کیدی همدا او په اعتبار دا عمل باندې هم په اعتبار دی نه د خلی باندې همدا الله جل جلال سر شری کې نشته نه پاکی د کې نه په عمل کې او نه په وینا کې او تسبیح یا جمی کائنات کې په جمی وجوب باندې پټول کائنات کې پټول وجوب باندې د ټولو مخلوقات د خلینا په هر زمانه کې ندیم مستحق او حقدار د دا الله جل جلال او ذات ته ځکه تسبیح اغا په کمال باندې کېږي او کمالات الذات ته الله جل جلال هو دی کائنات کې اچا کې کمال نشته مگر کمال اغا اللہ جلالهو ورکڑه ده ده اغشه ذاتی نده نو پاکی بیانهی ده اللہ ده پارا ماغسو پس سماوات ده چه دی وما واسو فی لارد ده چه زمک کی دی صاحب د کشاب اللہ ما جارو لازم شری ول تفسیر کی لکلی دی چه دینا مراد داده ده خو جمله خبریه ده سبحت تسبیح وای خبر د خدا په معنی د امر د انشا د تسبیح وای سمرج کائنات والدی کزمک کدی ک اسمان گدی نغیت حکم داده چ تازو د الله جل جلال هو پاکی بیان گه و هو العزیز او دک الله جل جلال هو غالب ده پر طول کارونو کیو حکیمن حکمت والده پر طول کارونو کی بیا دون دا دونه موندا الله ذکر شو چې حکیمم د حکمت وال ده او غالبم ده ورپسې پدغه تا قزا باندې اوم د تا نمون په مقتضا باندې واقعا ذکر کوي چې غم د الله جل جلاله د غلب مظهر ده هو الذی دک غالب ذات دک حکمت وال ذات اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم الاول الحشر اغزاد ته جو خلی دی اغازن چې کفر کړی دی دی یهود د بنین نظیر نه د اهلی کتاب نه او خلی دی د کم زنه من دیار هم د خپل کورونه نه لاول الحشر په اول حشر کې په اوله جمع کې نو دی ځکه د دې نمک کې تفصیلي تور واقعا و اورینو تقریبا په دو 2 اياتونو درېو بلکي سلورو اياتونو باندې بتاسو الله سمجتا خبر رازي نووي له صلوات مبارک چې کلم مديني دراغه نو د غزې کې مدینه کې بنونazir دیرو دا یو قبیله ده يهودو نه هارون عليه الصلوات والسلام په نسل کې ده دې مدینه ته راغلي چې کله بنی اسرایل وباندې فتنې راغلی نو د ننکان خلکو د خپل دین د بچولو لپاره او د اخیری غمبر په انتظار کې چون کې تورات کې د نبی علی صلاتو والسلام ځై صفته هر صدې ته معلومه شه دا په مدینه کې رات مکه کې بروزي او مدینه ته بهجرت کوي نو بدغه بنیاد باندي دی داغ پتنون ده بچکی دو ده پارا ده نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتظار کے مدینی تراغلیو. چی حضور مبارک مدینی تراغلیو دی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمو آحدا اکلا. چی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تی سوئی نب دی اغیت سوئی نب دی سوئی نب آغی سوئی ہو بارحال مدینی او سٹیٹ دے و دې کې دیپم پاتې کې کې مسلمانان بم پاتې کېږي نو د دې حفاظت به کول شي د سر سره پدې باندې معاهده وشو شکهله نبی عليه الصلاه والسلام ورځ د بدر باندې په مشرکانو باندې غالی راغې د دې پوښ شو دغه نبی عليه الصلاه او په جن د چواکی د حق پیغمبر دی خو به هر حال د ضد او د عیناد د وجنا چه نبی علیه سلاح سلام بنی اسرائیلو که نو راغلی بنو اسماعیلو که راغلیو ندی نبی علیه سلام او پی جندو پا نبی علیه سلاح تو سلام بندی ایمان را نلو بلکه او خد راغی ندی نبی علیه سلاح تو سلام سر دغم ما دکلا آو ددی مشر کعب ابن الاشرب تاغوت الیهود د یهود و سرکش انسان ددی مشر و کعب ابن اشرب او نو د دې زعیم و و او مشر سلوخ کسانې ځان سره نور واغستل او مکې ته ورسیدل او دارنګي د قریش سره ش د اغې سره د نبی صلی الله تعالی وسلم په جنگ باندې معاهده وکړه او د نبی صلی الله تعالی وسلم ته ډېر ضرورت ک نبی صلی الله تعالی وسلم د مبارک او پر مل دی بیا قتل ک نبی اسلام رست برشی فقد وفیکلوبهم الروح او دیم دا سی قدل شو محمد ابن مسلمہ دی نبی علیہ السلام یو صحابی دی نبی علیہ السلامو پر من من لکا بے ابن اشرب دید دا پارا دا داروشي پار داروشی جدا ظالم ختم کی دو پا انہو آز اللہ و رسولہ دی ظالم خو الله و دا رسول تا دیر ضرار ورکو آغا نبی علیہ السلام مختصر مفهوم بیانم نبی علیہ السلام تیو یا رسول الله اجازت راکا چی زدس خبر یو کم نبی علیہ السلام یز اجازت تی د راکه غبسه او هغه ته وی چیرې نبی له سلام الله علیه بار کیو ته وی د کاوی ابن اشرف ته چیرې د سړی خو مونږ ډیر تنګو زمونږ نه صدقه غواړي زمونږ په مالونو کې هغه ما ماده نه وسه خبره ترې وسر وکړه ما خو وی چې د بتا سو تنگي راوالي کې ته هغه ته محمد ابن مسلم مونږ د دې سړی انتظار کوو چې بهرال ددم ملک کم ترطاریږي خوتمال له لغونت کی کرزرګه لون تک جوري مجوري سی تی نه وخته لغه وته ما ما سره به سګدی غانګي ارهن بغدی نو یې سی کېدم ته وته خځه هغه وته دا خو زمونږ پرخه خبر نه ده تو خو د عربو ډیر لوی سړی دا زمونږ پر د آر خبر ده وی خپل اولاد را سره غانګي کېد هغه وی سبا له زمونږ اولاد ته خلق غور ورګي خبر ده تعالی بهر حال لنددا چی د سره خبرو شو چې اس به د سره کیلو او بس لهبان د دی راض کې ته زه به بیا را شمی دوور نور صاحاب هم راوستل استتلل آو اوې بره پ خپله کې لکې اوواې وتور ک چې ښې اووا ور نهښې د ته و چې دا کم اووا راغې دا نو د ښې وي ان نه هو دا خداې اووا دی چې کې د اووا نه دونو ټپکار راضي اغه وتویر شریف انسان تک توری ترپتا د نېزی گزار ترپتا ام او بلل شی د نېزی گزار ترپتا او بلل شی نو اغه ورکوزي کې ادا خو زما رور دے رور دے محمد ابن مسلمه د رزای رورم برخل دې ورکو شو اغه خپل ملګرو ته وې چې کله ز دې د سر نه مکمل نیسم نو تاسو بیا قتل کې اده چې کله را خوشې د کیلې نه اته ته تا نه هټره به ترينه خوشوي راځي آقا توی تا تپتا نده چه ماسر آتر نیسا الارب آراب و دیر خوشبودار بہترین خضر از ماسر آقا توی دا سر دی لکر نزدی که چه بوی کم نو چه ور نزدی که لکر دیر مزیدار خوشبود نو تای بیا را توی اوزلی بیا بوی کم آقا توی زی بیا بوی که کنه بس دا سر نیونی سو آقا دی صحابو توی دون اکم دی کتل که بار حال اغیو لگی دو آ دې په ځړونو کې نور مرعب وو دي لکه الله جل جلاله وبا رس تو بيان کې فقدر ففي الرعب نو بہرحال دا سړی چې محمد ابن مسلمه الانصاری دی او صحابي دی په دا غټريقه باندې قتل کو او دا دوکي قتل نو چې کم سړی الله او دا الله رسول الله زرر ور کوي نو بہرحال دا شوټکول په کار دی د پیغمبر ګستاخی وی اده باندې کہ او نبی له صلوات والسلام په خپل باندې حکم کو وې قتل کې دې ختم کې ځکه دا الله تعالی الله رسول لډیر zarar ورک نو بہرحال نبی له صلوات والسلام بیا دی باندې راغې چې کله دې د عهد مات کو دې لړو او د قریش سره په مکه کې آهدو کو ده نبیل صلاة و سلام پا جنگ دو باندې بحر حل دیخ پل آهد ده نبیل صلاة و سلام سرماد کو چه کم دی سرم و آهده و چه مدینه زمنگم سٹیت ته استاسم وطن ده ده ده بحیفازی زمداری ده, ده طولو ده نبیل صلاة و سلام صحابه و آغست الوقتی لالو اگده و آکیه سلام د صلاة و سلام ده دینا محاصره اگلا آمو پا سرینو لکلی یویش رازی بازو یویش لکلی باز دې کلي مضبوطی کلي وی نبی له و سلام د دینه دمر ورځ محاصره کړې و او نبی له و سلام سره خپل لشکره وی بهرال د بیا نبی له و سلام ته وي چې مونږ ته لسرې محلت را مونږ د مدینه نوځو نبی له ساء او د نبی له و سلام دیتوي د مدینه اوځه د لسرې مخلت اوخه چېر بهرال اغمون تیاره وکوبدی کی اوزو عبد الله ابن ابی منافق دد منافقانو سردار دد ملګرو ته موزه کله تاسو سره جنگیږي نو بهر حال مونږ د سره یو او, او کته شوږي نو مونږ بد سره یو مې ريګه دنا کلکښه وته نو بهر حال منافقان خداو چی با حال پا دا پا دا وطل او چدی بهر حل پاګی کی داګی پیدا وا اګی اونو تل اته منافقانو په خبره باندې کلک شو خپل لرگی مرگی اقوسی مضبوطی کړی غ خپل کله مضبوطی کړی نو ویلی صلات و سلام یو وی شرزه پورې ګرځا پر نو ویلی سلام صحابه د دین پراتو د جګړې د پرا اخر به هر حال دینه امید شو ځکهل نه امید شو د نصرت د منافقانو منافکانو اس د دې د غو نه کو رستو براشي ان شاء الله په دی اخر کې ای سیونه کله د دې لپاره به هرحال په خپل کلکلو بیا نبی صلی الله علیه و سلم ته ویه رسول الله صلی الله علیه و سلم وی اسلام علیکم جلا وطن هر درې کورونه به هر درې کورونه هغه په یو اوخ باندې سامان اخले کم سامان چتا تاسو غواله نو هغه اخله خبر زين در نو به هرحال دې سامانونه راغون کلو او ځګه زین بیا شام الکیتا اری حتا ازروات دا ټول التجلا وطن پرشی صرف دو کور نه علو اب الحقیق او حیی ابن الخطب د ال دا صرف ته خبر تلل رسته بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا د خیبر نم دي جلا وطن کلو دغه ټول شام علاقه کو ته د لوز دی وخت کې چې په اسرائیل بانی یادي دغه علاقه ته ور جلات دی ځکه کی الله جل جلاله دغه واقعا هغه د دې بیانې نو نو الله فرمای هو الذی الله تعالی آزاد دی اخرج الذين جوی بسلا کسن کفروچ کو پرکړ دغه بنونذیر من اهل الكتاب چې د اهل کتابو نه من دیارهم د دې ګورینو ناله اول الحشر باول جمع سره نو دا اوله جمعه جه جمع بیا حضرت عمر د دین هورا جمع کلو جلا وطن او باز یوې د جمع هغه اخرت کې د داده دا دا دا دا اول حشر شو ما ظننتم الله پر مه مومنان استا سودا ګمانم نو اي خرجو د جدي به اوزي زکه د دې کلی مضبوط وي جنگ مضبوط او تعداد کافی او سیواو نو تاسو ګمان نکو چې دی بوزی وزن او د دې یم دا ګمانه انهم یا نن دی چې دی معنی اته هم حسونهم د دې دا کلي دی محافظی دی د دې ته حفاظت ور کی من الله رازاب دالنا فاتهم الله من حيث لم يحتسب الله پرمحي الله دې تراغه د الله اعظم ته الله حکم د الله فیصله هغه دې ترالا من حیثو لم يحتسب دا غزه نه چې دی په خپل ځل باندې ګمانم نکو دې خو یې چې مونږ بلل شو مکیتا او مشرکانو سره یضای شو مسلمانان بهوو پهکې نهديوالو خوړل کورونه مونه رس لړه وکه د ففییکو بهمررواب الله جلله جال د دوی په زلووننو کې ی نو سرتاې قتل شو نو عملې لړو یاره پهکې پیدا شوه زلوو کې الله ی راواچله عمل سلام تی لړ پ سردار سره ی خریبونه بیته هم بهدي بی هم دل ممنین خرابول دی یا خپل کورونه په خپل نخبل لاسنو خرابو دج منافقانو ديته مو زملمنګ درځریو ندی بیا که دنه لړګي مرګي پر او باسل خپل کوسی په مضبوطول چې مسلمانان نه شي یو دا امر وانو لو او چې کله نبی له صلوات و سلام دي توی درې کورانه په یو اوخ باندی ځان له سامان واخله سومره چاسته شي لدی د غوسې نه نه کورن روانول چې سبا مسلمانانو ته په دې باندې پیدا ملون شي نو په خپل لاسونو امرارول وب عيد المؤمنين و عيد المؤمنين او مسلمانانو په لاسونو امرال ولي دی مات کو مسلمانانو ته مکور مسلمانانو د بار د طرف ندي کورن روانو اور دا انداله د دې پر روانول چې او د په اسانه باندې وشي او د دې چې د دې پر مرچی مرچی پاتیني شي بالکل په میدان باندې ولي شي د د نن نروالو او مسلمانانو د بار نروالو یخریبون بیوتهم باذنهم الله یی خرابو لخپل کورونه د پخپل لاسونو د دننه واید المؤمنین او په لاسونو د مؤمنانو د بار نه عهد مات کنو بس هیته مکا لا ورکلا فاذتبرو یا اولی البصار الله عبرت والے اے خوندانو د سترغو خوندانو د عقلونو خوندانو د بصیرت د دینه سو اخله د دینه عبرت واخله <تصف> بسم الله الرحمن الرحیم شروکو پنوم ده الله تعالی باندې <تصفح> الرحمن الجامع ربانا الده الرحیم خاص ربانا ده سبح للای تسبیح و لله تعالی ده پار ما جمل السزنا والسماوات چی د اسمانو کې و ما جمل السزنا چی د زمکو وهوهله زیزو وَالَ د کاله تعالله غاب دی الحقيمو حکمت توالله دی هو الذي دا غاالبو حقيم زیو اخراجل الذي نه ک فروخ کل دی کسان ک فروچ کوفرې کړ د من نهه لل دا ل من دیارې د کورنو د دونا ل اوول الحشرې پاول ینی پا اولی حملی د مومنانو کی بازوی ده مانا کریده مادوان انتم تاسو گمان نکو ایساباو ایح رجودا چی دی بوزی وادوان وودی گمان کو انهم یکینا دی چی حسونهم محافظی دی کلی د من الله مانیا تو ام محافظت دوی دی حسون هم کلی دوی مین الله یدا ز عبد الله تعالی نا فاتاهم الله پسرا دوی دا اللہ تعالی حکم دا اللہ تعالی حکم د الله تعالی من حز دا لم يحت ذب چېدي غمانم نو كل وقدففي قوبمرروبا اولهجل جل الغور زول پزلوونه دد كروبا دبد با يرى يخبونه بوتبيديهم دي خبه والخپ الكورونهبيديهم فلااسنو خپلوباندي واي الممنين و پاسونه د مملانو ف برو تواسلا يا اولي البصار اي خوالدان وذ رب العالمين والامقته للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعليه والصالحين اجمعين اللهم اهدنا بنا وجعلنا سبب الله سعدا في خط نسيبك الاخرو بركات نسيبك يا الله راضي شكرنا نو نو نو نو